De-a lungul nepăsării acestei reci naturi, spre nevăzutul unde arpegii de fanfare desfac în foi sonore olimpe de chemare, vom merge în armură de fier întinși și duri. Ca nu cumva sub dârza trufie o să se adune umbra sau plumbul unui nor. Vom încrusta viziunii aprinsul cohinor și vom lăsa ca focul de ochi să ne orbească. Un somn neuc ne-o duce pe drumul mort, îngust, dar ființa noastră pură, desprinsă de gândire, va asculta cum sparge a în grădire, cum urcă din adâncuri un mare imn august. Și întregi întrâmbițarea de dincolo de vreme, și năzuind în alte și albe biruinți, ne vom sfârli prin lama asaltelor fierbinți mai suste noi, în largul destinelor supreme.